Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Acabem de deixar enrere l'últim cap de setmana de campanya electoral abans de les eleccions del 22 de maig. A continuació us expliquem les diverses activitats que han celebrat els diversos partits polítics, però abans repassem totes les notícies en forma de titulars. Aquest dissabte ha tingut lloc el debat electoral organitzat per Ràdio Triana a la sala al Benis. L'acte amb la presència dels sis candidats a l'alcaldia s'ha desenvolupat de manera ordenada i respectuosa entre tots els grups polítics. L'únic moment en què alguns dels alcaldes han pujat una mica el to ha estat a l'hora de parlar de l'ofertació de places de 0 anys a l'escola Bressol. Els ciutadans també han participat a través del Twitter i d'una fila 0 de representació d'entitats del poble. El debat no ha estat l'únic acte polític del cap de setmana. Gent populista tiana ha organitzat un concert a la sala al Benis amb l'actuació de dos grups de joves de la vila. Convergència i Unió ha dedicat tot el diumenge a actes lúdics. Esquerra Republicana ha celebrat el seu acte central de campanya amb una botí ferrada i Solidaritat ha presentat les seves principals propostes amb un documental. Més enllà de l'activitat de campanya, cal destacar que el col·lectiu Els Tres Peus al Gat han aconseguit recaptar 450 quilos d'aliments que es destinaran a ajudar a les famílies més desfavorides del nostre entorn a través del Banc dels Aliments. Les antigues alumnes del Col·legi Immaculada de Tiana han celebrat aquest diumenge un dinar a la seva antiga escola per compartir records i experiències en un acte molt emotiu. I aquest dilluns comença el període de presentació de sol·licituds per la sessió d'ajuts individuals per menjador escolar del proper curs. El Consell Comarcal del Maresman n'ofereix una i l'Ajuntament una altra. Tiana primera hora. Notícies. El debat electoral organitzat aquest dissabte per Radio Tiana, la sala al Bení, s'ha desenvolupat de manera ordenada i respectuosa entre tots els partits polítics. L'únic moment en el què alguns dels alcaldables han pujat una mica el to ha estat en el terreny d'educació a l'hora de parlar de l'ofertació de places de 0 a 1 anys. Tot i així, el tema que ha centrat la major part de l'acte ha estat el tema de la crisi econòmica. Els candidats han dedicat una part important de l'acte a parlar sobre les seves propostes en l'àmbit econòmic. En total, el debat conduït pels periodistes locals Isaac Salvatierra i Gemalinha ha estat dividit en sis blocs. El primer d'ells ha estat centrat en posar sobre la taula les diverses fórmules per poder ajudar el municipi a sortir d'aquest moment tan crític que estem vivint. La potenciació del turisme local i la convicció que els ciutadans amb menys recursos no han de pagar les conseqüències de la crisi ha estat un dels punts comuns als parlaments de la majoria de candidats. La candidata socialista, Esther Pujol, ha explicat que Tiana hi ha un gran potencial que cal explotar. Ha apuntat com a propostes per fer-ho la creació de la marca Tiana, companyia llena l'ampranadoria i acompanya els joves a la transició escola-treball. Generarem la marca Tiana en el qual eh, volem que exploti aquesta creativitat tot el talent, no solament de productes sinó de totes les persones eh, creatives, no solament a nivell musical, eh, també desenvolupadors informàtics, professionals, liberals, etcètera, que existeixen a Tiana, hem d'acompanyar l'emprenedoria, hem d'acompanyar els joves a la transició d'escola i treball i després a través d'un programa que nosaltres li hem dit el Tiana Activat. I a més volem fomentar també l'emprenedoria des del sistema educatiu. Creiem que això és molt important de cara a generacions futures. Parles a la seva banda, el cap de llista de gent pel progrés de Tiana, Emili de ha subratllat que cal durar un recolzament especial aquells qui estan patint la crisi més intensament. En aquest sentit, el candidat ecosocialista ha apuntat que cal fer un nou replantejament de les ajudes per fer un pla integral de famílies, amb informes qualitatius que permetin fer plans més globals i personalitzats. De cara al futur, volem fer un, un nou replantejament del tipus d'ajudes que es donen les famílies i com es fan que tradicionalment són molt objectives i molt de puntuació i papers, fer un pla integral de família amb informes qualitatius que s'analitzi tota la situació familiar i es facin plans d'ajuda més globals i més personalitzats que les pures convocatòries objectives. Enric Nolis, candidat de Convergència i Unió, ha parlat de moderació i rigor a l'hora de tractar projectes i compromisos del futur govern municipal. D'altra banda, ha proposat el turisme com a via de desenvolupament econòmic al poble, però també ha destacat la necessitat de mancomunes serveis i projectes amb d'altres municipis de l'entorn. Pues els eixos vertebradors, i em, em centraria també en tot el tema de turisme i explotar les, les possibilitats de turístiques de Tiana. I tot això fent-ho amb, amb una idea que també ens dirà bé compartir, que és la idea de mancomunar. Mancomunar vol dir compartir esforços amb els, veï... amb els municipis veïns, tant des del punt de vista de la despesa com des del punt de vista de la creativitat. Esquerra Republicana de Catalunya, a través del seu candidat Jordi Gost, també ha apostat per la promoció del turisme de la vila, ja que, segons apuntat, és actualment un dels grans temes oblidats i descuidats pel govern municipal. És per això que proposen potenciar el turisme vitivinícola, tenint en compte que un dels pobles productors més importants dins de la D.O. a l'ella és Tiana. A més, posen sobre la taula la potenciació d'un eix comercial lligat a un pla de mobilitat. S'ha de potenciar un eix comercial a Tiana, amb, amb, amb el sentit de botigues de proximitat i de, i de qualitat, que ja les tenim, però eh, això s'ha de fer probablement eh, lligat amb un, amb un pla de mobilitat per tal que els tianencs i tianenques doncs, puguin acostar-se a aquestes botigues i passejar-se doncs, per, per, per aquest eix i que això doncs, ajudi el desenvolupament. Per la seva banda, Manuel Gonzalo, candidat del Partit Popular, ha posat el focus d'atenció en la necessitat de tirar endavant un ajustament pressupostari real. Donada la situació de crisi financiera si no solament a l'Ajuntament de Tiana, si va arreu de tot l'estat, jo crec que el primer és fer un ajuste pressupostari, que mirant el que és el pressupost del 2011, doncs jo crec que es pot fer. Per últim, Solidaritat Catalana per la Independència apel·la per la cohesió a l'Ajuntament perquè cadascú aporti les seves solucions en un àmbit tan important com l'econòmic i també aposta per donar recolzament a l'emprenedoria local. Escoltem Josep Maria Viaplana. La cohesió diem-ne que hi ha a la societat de, de Tiana doncs també s'ha de traslladar a l'Ajuntament perquè no hi falti ningú per aportar les seves solucions. I després també l'intentar promocionar el fet de que hi hagi una activitat econòmica tiana que permeti crear generar llocs de treball. A l'hora de reactivar econòmicament Iana, tots els candidats a l'alcaldia han destacat la importància de millorar el servei de banda ample al municipi per tal que tant emprenedors com empreses es puguin instal·lar al nostre poble. Mm -hmm. Un dels pocs moments amb pica baralla entre els diferents partits polítics representats sobre l'escenari de la sala al Benis ha tingut lloc en el bloc dedicat a educació. Concretament, la discrepància ha vingut motivada per la diversitat de criteris a l'hora de reservar un nombre determinat de places de l'Escola Bressol Municipal per la franja de 0 a 1 anys. El cap de llista de gent, Emili Muñoz, i el d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, han estat els protagonistes de la discussió. Quan es fa l'oferta de places i hi ha el termini que per llei has d'haver nascut quatre mesos abans de començar el curs, doncs és el que hi ha. Això és una normativa que no fem nosaltres i que té una lògica. Però hi ha una cosa que es diu previsió. Si vostè preveu que en lloc de set naixements n'hi haurà 14, si vostè oferta 14 places, doncs les set que no omplim un principi les podrà omplir després. Doncs escolta'm, independentment de quan acabi la prescripció, si queden set places i neixen els set que han de néixer, aquest set tindran plaça. Quan es tanca la prescripció, que és quan tots els ciutadans estan pendent com col·loquen el seu suit pel curs vinent, totes les places s'han d'ocupar. Jordi Gost ha afirmat que alguns dels problemes en l'àmbit de l'educació tiana vénen derivats d'una manca de lideratge en aquesta regidoria en els últims anys. La candidata socialista, Esther també ha afirmat que caldria ampliar aquesta línia de l'educació de 0 a 3 anys per poder conciliar la vida familiar i laboral. D'altra banda, la cap de llista del PCC també ha que en l'àmbit educatiu és necessari que les escoles de Tiana s'impulsi uns estudis més intensius dels coneixements de la llengua anglesa i també que es desenvolupi la creativitat emprenedora dins del sistema educatiu.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 Per la seva banda, el líder del Partit Popular, Manuel Gonzalo, ha a la resta de partits polítics aconseguí el consens també en accions de matèria política educativa i ha apuntat que des de la seva formació aposten per fomentar l'activitat productiva dins de l'aula. Nosaltres tenim la intenció de fomentar i crear activitat productiva i per això proposaríem i proposem des d'aquí la creació d'una aula d'orientació i formació per a l'empleament. En aquest bloc del debat, Josep Maria Viaplana ha apuntat que cal promocionar els intercanvis estudiants amb altres centres de l'estat o estrangers i també ha subratllat que l'estudi de l'anglès és bàsic pel futur en el món professional. Pensem que el tema de l'ensenyament de l'anglès és bàsic perquè no es tracta només de que els nanos sàpiguen anglès, sinó perquè el seu desenvolupament a nivell educatiu en el futur, el seu desenvolupament professional i la internacionalització de la nostra economia depèn molt d'aquest factor. El debat sobre els temes referents d'educació tianal també va tenir el seu capítol particular dins de les intervencions del públic present a la sala. Una de les novetats destacades del debat electoral per a aquestes eleccions municipals ha estat la incorporació de les xarxes socials. A través del Twitter i del Facebook, els tianencs han pogut participar amb el debat 2.0, manifestant les opinions sobre els arguments que anaven posant sobre la taula els diversos ciutadans. El hashtag debat va rebre uns 300 tuits, alguns dels quals es van poder incorporar al debat pròpiament dit des de la sala albenis. Però més enllà de les opinions manifestades a través de les xarxes socials, aquesta edició del debat també ha incorporat una fila 0 un torn de preguntes de representants de diverses entitats de la vila que han pogut adreçar-se directament als representants polítics. Un dels primers comentaris va arribar en forma de queixa a través del portaveu de l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, Jaume Parodi, pel problema d'aparcament al centre del poble, al qual li va contestar el convergent i actua el primer tinent d'alcalde, Enric Nolis. La resoldre el problema d'aparcament no és senzill, i no hi ha una inversió privada ni una inversió pública que ens ho pugui, ens ho pugui suportar ara Ara estem treballant una solució que dintre d'un any m'ho pots tirar encara si ho portarem a tema o no. Això és una de les coses que nosaltres sempre diem, no? que el que es diuen aquí, sí. hem de recordar que després ho hem de complir. Perquè si les intencions són molt bones, però nosaltres no vivim de la intenció sinó dels fets. Llavors interessa que això arribeu a complir complir la paraula donada aquí, avui i ara.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 L'Escola Tignana té formació musical fa 3-6 anys, tindrà, no, no, gràcies a l'Ajuntament que ho Escolta, paga. Perquè vam estar demanant, demanant, demanant... Ens sembla, sembla molt bé, per això estem, i gràcies, però gràcies al poble que ho paga. Però és eh? que tu ens vas dir que la tindríem, quan ens vas dir quina escola Perfecte, tindríem. Perfecte, per tant, no, no, si, si, si estem d'acord, estic recordant perquè completem una mica la visió global de les coses, no? Perfecte. Altres comentaris vinguts del públic van recaure en temes com el servei que ofereix la policia local, la reclamació d'un dia dedicat a l'esport o el futur de l'emissora municipal de l'Ajuntament Radio Tiana. Tiana primera hora. Deixem el debat organitzat per Radio Tiana, però continuem amb altres notícies de campanya electoral, perquè gent pel progrés de Tiana ha organitzat aquest cap de setmana un concert a la sala al veïn i sota el nom de Sons de Tiana, amb l'actuació de dos grups de joves de la vila, Sangless i Elite Funk. Amb aquest acte, la formació dianenca ha volgut posar el focus d'atenció a l'activitat artística que estan desenvolupant al poble els grups que tot just comencen. I és que un dels punts del seu programa electoral és justament donar suport als joves artistes, facilitant-los espais de creació i oportunitats per la difusió de les seves produccions. Ferran Pasqual, actual regidor de Cultura i número 3 de la llista de gent, ha destacat la línia de treball que el planteja el seu partit en aquest àmbit. Amb el món artístic i el món de, de gent que fa coses, per exemple, avui, com hi ha aquest concert amb dos grups joves de Tiana, facilitar el seu treball i facilitar que puguin puguin estar presents i participar i també per difusió de les seves, de les seves activitats. Pasqual també ha aprofitat per recordar que l'actuació feta en l'últim mandat s'ha adreçat preferentment als adolescents d'entre 12 i 16 anys i de cara als propers quatre anys pretenen complementar aquesta feina feta amb un programa propi per joves adults a partir del 16 per afavorir l'autonomia juvenil en els camps de l'estudi, el treball i l'habitatge, entre d'altres coses. A més, des de Gent per Progrés de Tiana pensen que una línia que cal incrementar és la del voluntariat. El voluntariat i el món jove pensem que és molt predisposat i, a més a més, cal, cal comptar amb ells. I eh, activitats d'oferta, sobretot per la transició entre el món educatiu i el món del treball, que és, en la situació actual és, és molt important veure quins són el tipus d'activitats i accions per part del govern d'aquests de aquest, àmbits. En l'àmbit de l'habitatge per joves, em posa sobre la taula l'acabament dels pisos del Camí del de l'Illa i lliurar-los als joves tianencs i, a més, es planteja en gestionar la possibilitat d'ampliar els terminis dels contractes de lloguer. Convergència i Unió ha dedicat tot el diumenge a actes públics de campanya. Ens avança la informació, David Mata. Aquest diumenge s'hi organitzat una festa lúdica amb l'organització de dues activitats. La primera, adreçada als infants amb l'instal·lació d'un inflable al parc del camp de futbol vell i ja per la tarda un bycountry també celebrat al mateix parc. Els convergents no han volgut plantejar la jornada per a donar a conèixer cap proposta en concret del seu programa electoral. No obstant, el capdallista persiu, Enric Nolis, ha aprofitat l'oportunitat per transmetre el que són els dos eixos fonamentals del seu programa electoral. El primer en l'àmbit econòmic i el segon centrat en el jovent i l'activitat esportiva. Pel que fa a la promoció econòmica, no li ha apostat per donar continuïtat a iniciatives que s'han dut a terme durant la darrera part d'aquest mandat, així com prendre noves iniciatives introduir-ne d'altres, com per exemple en l'àmbit de l'emprenedoria. Tenim que prendre iniciatives o donar continuïtat ja a iniciatives que, que han fet durant aquesta darrera part del mandat i introduir-ne noves que tinguin que veure amb l'activitat econòmica. I hem d'afavorir l'emprenedor local i hem d'afavorir la vinguda de, de nous emprenedors que D'altra banda, l'alcaldable per Convergència ha avançat que en aquesta darrera setmana de campanya electoral s'entraran els seus esforços en acostar-se als barris, apropar-se al veïnat i en anar porta a porta per a donar a conèixer les seves propostes. Ens en els barris, eh, seguirem amb la fent al porta a porta, que és, és, és, és molt cansat de fer-lo, però és molt maco, eh, i per tant, doncs continuarem fent-lo. Aquesta és, un, és una pràctica que que va ser Convergència qui la va introduir, i doncs, bueno, ens doncs, seguirem fent una amb ella. Estem molt contents de com està funcionant fins ara al Porto porta. -morta. Finalment, Enric Nolis ha avançat que els últims de tots els sectes de siu per a aquesta campanya electoral serà un sopar de Cluenda amb els participants i militants. Aquest cap de setmana, que Republicana de Catalunya ha celebrat el seu acte central de campanya amb l'organització d'una botifarrada popular al Parc del Doctor Barraquer. Dissabte, els republicans de la vila van voler trobar-se amb els seus simpatitzants per explicar la seva proposta en una jornada ludica amenitzada amb el concert del grup Fabulosos Freak Brothers. El cap de llista de la formació, Jordi Goss, va aprofitar l'oportunitat per transmetre un missatge esperançador i presentar-se amb una voluntat de consens a l'hora de treballar de cara als propers quatre anys. Gos ha reconegut que aquesta les eleccions es plantegen especialment difícils perquè el partit en àmbit català no està passant per un dels seus millors moments. Tot i així confien que la lecturatianenk sàpiga valorar la feina feta de la formació en l'àmbit local. Penso que tant els electors com la gent que ens ha estat fidels tots aquests anys doncs, han sabut valorar donc, la feina que, que s'ha realitzat des de, de l'oposició per part de, de la nostra secció local i, per tant, confiem plenament que el vot en aquestes eleccions municipals serà un vot marcadament diferent amb altres contextes electorals que no hi ha aquest context local. No? i Per tant, pensem que hi, hi estem treballant perquè molta gent de, de Tiana ens doni, ens doni el seu suport. Esquerra Republicana de Catalunya Tiana es planteja com a objectiu pels comissis del 22 de maig recuperar l'espai perdut ara fa 4 anys quan van cedir un dels dos regidors que tenien. Caldrà veure si l'aparició de Solidaritat Catalana per la restarà suports a la formació republicana. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. Solidaritat Catalana per la Independència també celebrarà aquest cap de setmana el seu acte central de campanya. Us acosta els detalls, manomoga. Solidaritat Catalana per la Independència va celebrar divendres passat l'acte central de la seva campanya a Tiana per les properes eleccions del dia 22 de maig. La presentació que va tenir lloc a la sala de la Casa de la Punxa del Casal de Tiana va comptar amb la presència dels principals membres de la llista independentista que van oferir a la trentena d'assistents al seu programa electoral. Solidaritat Catalana es presenta a Tiana amb l'interès de que es produeixi un canvi en el terrenar polític del municipi en favor de l'entesa entre les diferents forces que es presenten. Volen trencar amb la formació de blocs actual, tot i que han deixat clar que mai no donaran el seu vot a un partit que es una postura més espanyolista. al cap de llista de la formació sobiranista, Josep Maria Viaplana, va manifestar que pretén recollir les diferents inquietuds que puguin tenir els tianencs en el dia a dia i s'ha compromès a rebaixar el 10% al sou dels regidors per donar-ho a finalitats socials. D'altra banda, Viaplana creu que s'ha de potenciar altres aspectes de tiana, com són l'urbanisme i el comerç. Es tracta, diguem-ne, d'ordenar una mica, sobretot, el que és el l'urgéntic. És a dir, per una banda limitar el creixement de Tiana. El creixement de Tiana actualment s'ha autolimitat per la crisi econòmica, ja sabem que hi ha alguns llocs que ara haurien d'estar plens de cases i que no estan per culpa de, de la crisi econòmica, però no volem que quan es torni a recuperar l'economia eh, torni a ser una mica campi qui pugui. Eh, també l'ordenació. L'ordenació de, de la part antiga de Tiana, pensem que dona molt de valor a tots aquests pobles que tenen un centre ben arreglat, ben ordenat i després també en el tema dels comerços, de que primer que estiguin senyalitzats d'una manera determinada i a més a més que intentin ser el més transparents. Durant l'acte es va reproduir un audiovisual en homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, on es reflectia el sentiment catalanista que defensa la formació independentista. El col·lectiu Els Tres Peus del Gat ha aconseguit recaptar 450 quilos d'aliments que es destinaran a ajudar a les famílies més desfavorides del nostre entorn a través del Banc dels Aliments. Amb aquesta xifra es tancava dissabte una setmana dedicada a aquesta tasca solidària que va arribar el seu punt i final amb un acte festiu al parc del Camp de Futbol Vell. La pluja va fer que s'haguessin de suspendre alguns concerts programats abans d'hora, però tot i així, les organitzadores han qualificat d'èxit absolut el resultat assolit i és que els 450 quilos de menjar s'han pogut recollir gràcies a l'aportació de molts tianencs a través de les capses instal·lades en els comerços i en les escoles de la vila. Des de l'organització de la iniciativa, Carolina Molins explica per què s'ha dut a terme aquesta iniciativa. Perquè passen coses i sembla que no, que no ens n'adonem, no? I realment el Banc dels Aliments, en aquest cas, que és aquí a qui nosaltres hem decidit entregar-ho, és qui una mica ho gestiona, o entrega a les entitats diguem benèfiques dels diferents barris de, de Barcelona i pobles i, i creiem que és un moment de necessitat real de menjar i per això ho hem fet. A banda de la recollida d'aliments, també han estat molt ben rebudes les iniciatives que es van desenvolupar dissabte a la tarda. En primer lloc, les activitats infantils van obtenir una gran participació de tots els nens i nenes. Més tard, les actuacions musicals, tot i ser alterades per raons meteorològiques, es van desenvolupar amb una gran assistència de públic. Escoltem un recull de les valoracions que han fet sobre aquesta iniciativa alguns dels pares que hi han assistit. Jo ho he fet amb trossos. Una part al col·le, una altra part aquí, una altra part l'ha portat la sol al camp, un portat d'arròs, llaguns, tonyina... Eh, pasta. Els he encantat, en els nens, estupendo. Ells han vingut La gran ha vingut amb el cau, la petita ha vingut amb nosaltres i està una mica més cansada, però no estupendo, molt bé, molt bé. Benvinguda la iniciativa i enhorabona pels que ho han organitzat i felicitacions i sempre són coses positives, vull dir que, no, no, enhorabona i, i a continuar un any més, si pot ser. Per accedir a totes les activitats que es van dur a terme a dissabte a la tarda es precisava que s'aportessin un quilo d'aliments per persona. Al final, tots els productes recaptats s'envien al Banc d'Aliments perquè des d'aquesta entitat es coordinin la seva gestió i distribució. Des de l'agrupació Els Tres Peus del Gat s'insta tota la població a continuar col·laborant amb el Banc dels Aliments per fer front a un augment de la pobresa progressiu. Aquest dilluns comença el període de presentació de sol·licituds per la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar pel proper curs. El Consell Comarcal del Maresme n'ofereix una i l'Ajuntament de Tiana una altra. En el cas dels ajuts del consistori tianenc, els beneficiaris dels ajuts són les famílies empadronades al municipi amb fills que estiguin cursant educació infantil de segon cicle o primària i que es troben en una situació social o econòmica desfavorable. En aquest sentit, les famílies han de tenir una renda disponible per membre igual o inferior a dos 2.302 euros al semestre. La quantitat de diners que s'atorgarà variarà en funció de la situació personal de les famílies que ho sol·licitin. Maria Antona Fort és la regidora de promoció social. Hi ha dos ajuts, uns que són del Consell Comarcal del Maresme i l'altre que són els ajuts municipals. Una complementa l'altra podem demanar les dues i una, una, una beca, un ajut, complementarà el que doni el Consell Comarcal en cas que la família necessiti més ajut, eh, seria complementat per les ajuts que dona l'Ajuntament.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 de petició a l'Ajuntament o a serveis socials situats a l'Avinguda Isaac Calvinés, número 15, o descarregar-se des del web www.iana.cat. Un cop omplers, s'han de lliurar el Registre General de l'Ajuntament entre les 9 del matí i les 2 del migdia de dilluns a divendres o de 5 a 8 del vespre, dimarts i dijous. El període de presentació finalitzarà el 3 de juny. Les antigues alumnes del Col·legi Immaculada de Tiana han celebrat aquest diumenge un dinar a la seva antiga escola per compartir records i experiències en un acte molt emotiu. Escoltem la crònica de David Mata. Alegria, il·lusió i entusiasme són alguna de les paraules que hem pogut sentir d'entre les més de 80 exalumnes de diferents generacions, temps i anys, que han assistit al dinar celebrat en el mateix Col·legi Immaculada on tants records han estat abocats. En aquest sentit, la mare Superior, Maria Rosario, responsable de la comunitat de l'obra de Maria Immaculadat i Anna, no ha amagat que en un principi les germanes acollien amb certs dubtes aquesta reunió perquè no sabien quina resposta tindria la convocatòria. Sobre aquest fet, la Mala Superior ha destacat la bona organització que ha tingut al dinar i els dubtes s'han esvaït quan alguna de les antigues alumnes li han fet arribar els seus records. I recorden tots els rincones de la casa, eh, conversacions, lo que havien... Les cosas lindas, lo menos lindo lo recuerdan con muchísimo cariño también, com parte de su niñez, com parte de su adolescència. I eso da mucha alegria. D'altra banda, la tia nenca Carme Cossó, una de les responsables de l'organització del dinar, ha volgut destacar que per ella avui ha estat un dia doblement emocionant. Posteriorment sentirem a Marisa García, Joana Roqueta, Marilu Mascaró i Consol Rosers. I avui justament, dia de Sant Isidre, dia 15 de maig, fa 44 anys que em vaig casar i vaig portar el Ram a la Immaculada i em comentava amb la madre que, que és una casualitat tan gran i bueno, em sento una mica emocionada, la veritat. Des de les primeres classes que van haver-hi, o sigui, de, de, després de la guerra, i doncs fins que es va acabar, amb unes tres o quatre generacions. I estem molt contentes d'haver-ho pogut lograr. Una sensació molt gran, una sensació molt molt gran que no, no es pot ni explicar, de veure totes, a totes, en, després d'anys, que no ens veiem. Em van portar els 5 anys i vaig marcar als 16 i mig. Vaig fer tots els estudis aquí amb les monges i ho vaig fer-ho tot. I després amb ella, amb la Conjita Recordosa, estàvem a la mateixa taula, fèiem càlcul mercantil, tenedoria, taquigrafia, francès, vam fer moltes coses. Sempre venia a l'estiu a abordar, totes els estius aquí. Vivia a Barcelona i tots els estius al col·legi, a abordar tot l'estiu. Les he trobat tot tan canviat, la veritat és que no sabia ni on era. Quan he entrat, eh, veu-ho tot, lo, lo diferent que hi havia, amb el fred que havíem arribat a passar. I, eh que sí? I en canvi ara, ho doncs, bueno, tenen molt ben arreglat. Després de l'èxit obtingut d'aquest dinar d'antigues alumnes del Col·legi Immaculada, no es descarta que més endavant se celebri alguna reunió més. Radio Tiana, Notícies, El temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica avui estarà dominada per un temps en general tranquil i estable a tota la comarca, amb vents que seran més aviat fluixos del sector sud-oest de cara migdia, i amb una situació marítima dominada pel Marajol, a tota la costa del Maresme. Les temperatures aquesta darrera nit s'han mantingut força fresquetes, fins i tot han baixat una mica, però avui les diurnes pujaran lleugerament si les comparem amb les d'ahir. De cara demà s'espera que continuï el temps tranquil i assolellat i també davant passat, per tant, Poques novetats caldre esperar pel que fa als propers dies en la situació meteorològica, com dèiem, continuarà dominada pel sol i per les temperatures que seran força càlides cada cop més, sobretot durant les hores centrals de la jornada, amb vents fluixos al llarg dels propers dies també i amb una situació marítima que es mantindrà molt tranquil·la. De 6 a 10 del matí, pian a primera hora.